GAPO GAPO GAPO Bueno, astalena dugu, eta astalena no lege, soharso bidasoko itzaragoaz, urkoetxe beste kaixo! Baik, ez egunon! Bueno, ez da gizertaz itzenmertzun gaur urko! <risa> Bai, bai, bai. Ointze, ointze be bai dizute informazioa. Ah, bai, bere, bere, bai, ber, ber, bai, eh. Kezu honetan deskoordinazioa. Ah, benche, de, bai, bai, bueno, bai. Kezu bai. horrek ere barru, barru berexerma, eh? Presto zuzeneko zehauetan badu, badu berexerma, eh? Bai, está, ya está, ya está. Pamatekotasun Hori da, hori da. Ke bentxe daukaia, eh? Bueno, pasatuutako aketa pilota zuzenean ekimena abian dago eta irainela arte izenudira ekimena, ezta? Bai, hala da, atzo hasi zen pilota zuzenen ekimena oihartzen ema, no, bizkat joko zuzenen barruko ekimena eta bueno, zure du, dago, e, pilota zuzenean ekimena quando urtean ibartu dela maiaya bueno eguraldiagatik eta azeratu egin zuten eta bueno aurten e, kiniote berriz ere ekimenarien eta bueno antolatzaiek esan dute ba aurten osatu hagoa egin ekimen hori eta bueno joko zuzen zabutzeko kreatango gutu ohi hartu barek eta noski kanpotikan etorriko direnek mm -hmm. bueno Nafarroan konkista salatzeko mozioa onatu zuen e, udal batzak da? bai joan ezten udal batzarrain zuten e, ohi hartzunen eta bueno besteak beste ba bueno, salatzeko mozioa onartu udal batzak eta aliberean ba, bora nes ta tendiemos digo reco bueno eh labrako kalteak nabait eh, ere eh, aitortzeko eh? Orduan ba bueno, beste puntu batzuen artean hori izan zen, e, Nafarroako giskaren puntu bat izantzen, ba bueno, e, egin gordeak zutena, beste puntu asko egon zituen, bueno, horiek guztiak eh aukerari gure artidunak, eh ostrialeko izan irekurtzeko. Mm -hmm. Lezora goiaz udako ikerketa ikastaro bereziak egingo dituztelako. Ba, jaola da, ikastaro bereziak dina izan ere, ba bueno, helduentzako eta horrentzako ikastaro bereziak izango dilerako. Helduentzako e, talde bakarra izango dute eta horrentzako berriz, ba bueno, aginka dituzte aurrak hiru e, taldetan. Orduan, e, Eztote igarilekoan emago duten ikastel hori e, normalmente lezabalik dago ezinabateko epea zabalik dago eta bueno, e, bertan apuntatu diteke eta bueno, e, adibidez, lezokundadele uagun ere zenei, izelabande diteke hori uh -huh. eta Eta mendeik osteen valorazio positiboa, egin dute Baila da, e, jaimotor gukideke balorazio positiboa inguten. Lezko Reina menekostena izan ere, ba bueno, eh aurrakotuen direla eta ba bueno, eriko elkarteak eta leginak protokolismo handiago hartu zuten festetan, eh eta protokolismo horrek e, ordainia izan du. Jendetuak izan dira ekimen guztiak herritariek parte hartu dute eta bueno, hortikan e, atera guten ondori ezana, ba bueno, e, diru faltan herri ekimenak eh badola garrantzia. Mm -hmm. Bueno, eta ororetan Oroitz gurrutsaga estetsertatzeko agindu emandu Loras Leber epaileak. Ba, jola da, Hondan eh, asteko igandena atzirutu zuten, eh gurrutsaga ba Frantsian eta eh, bueno, Hondan astean mailenako polizia hetikan eh, Parisieran mantuten, Parisen eh, epaileen aurren deklaratzioak grabatzen Oroitz gurrutsaga orretarra eta eh, joan astean bertan nire ostegunean ez zuzen ere, ba bueno, estetsertatzeko agindua emanzuen eh, Leberte epaileak. Mm -hmm. Orduan eh, bitarte horretan, ba bueno, herrintarteen horretan ba, dira eta bueno, joqitzen dira ta oroid gurutzagaren eta berenekin batera txildo zuten e, Ustezko eta kideanen eh aldeko mobilizazioa bizu dira errenterian egin dituztenak. Bueno, eta laikotasunaren alekomozioa ez dute onartu, baino horren ordez Alderdi Sozialistaren hemendakina onartu dute. Eta ba, da, eh, joan da naisten dudal batzaren gintzuten ere, horretan, eta, bueno, puntu garantzitsuna guri zen, ez? E, lekotasun aldeko mozio arkeztu zuten e, gobernu taldeak, arkeztu zuen gobernu taldeak, bilduk eta errenterioak oizkerrak osatzen dute gobernu taleak, eta, bueno, lekotasun mozio horren barruan esaten zen, ba, bueno, e, gobertutako gintariak gobertatako e, kargu publikoak ez dira lango territortuak eh bestak beste Arrenderia ningoingo diren ekitaldi argiotsotan e, pat atzera. Ordun eh bueno, bestalderiak batu gintzenen mozio hori atzera botatzeko eta bueno, orren ordez ba e, e, mendakina e, onartu ez zuten, eh mendakin horretan dionaren arabera, ba bueno, e, ikusi barko da eh ekimen hori sortzen patantzeko aukera izango e, berteko agental bueno, berteanipatzen denez, e, bueno, ekimen horietan ba berrezko baliabideak jaierako ditu udalak, eta e, udala parte hartu, edo ez. <hazurra> Eta pasairakoaz musikazlai ekimenean mila ekimenean 1500 musikari ardera parte hartzen. Bai, ustede lan hasi zen pasaian musikazlai slay trintzepenengingo dituzte musika slayren e, ekimeneanen barruko pamonotaleeiak ba, bueno, eta bueno, e, pasai musikaleko antolatzaileek adira zute, ba bueno, horietan 1500 pertsonak parte hartukutela 1500 musikarik parte hartukutela. Artenguruan egin dituzte dagoeneko. E, musikazla iren barruko. Ba, Zena haitekimen, jende txoak izan dira egur ere horretarako lagundu dutelako izan ere, ba, bueno, lerumaten eurian gintzuen, lerumatu agoean eurian baina, bueno, e, lerumatu abortan e, zenekit aldirik izan, eta hortaz, da e, indaktsuazida e, musikazlai, eta, bueno, azteuntan ere izango dira, ba, bueno, e, musikak imen ez uh -huh. Eta pasaiako portuaren ingun eragina gutxitzeko ados e, jarri dira erakundeak? Ba, da, e, badiaren ingun guruko udalak, pasaiako portua jaur eta aldun dira horiek dira duz jarri diren erakundeak. E, Geneeketamien hor e, urratzen garrantzitsua dago. E, pasareko portuak ingurumene eraginak, inguruko herrietan ingurumen erainak dituela, onarte hori ditute e, eragile horiek guztiek, eta horren kontrakoen horriak e, abian jarriko dituzte. Horren berri emateko prentxoreko amantzuten, prentxoreko bateratu amantzuten e, erakunde guzti ditako ortezkariek, e, pasareko udaletxean, Eta bueno, mintzat etortzo hori eginda, ba bueno, neurri zuzen zaiak e, ezartzeari ekin diote dagoelako erakunde hauek guztiak eta bataz ere Osakoko konfortuak. Mm -hmm. Bueno, eta orain datozenak herrian ohi hartunen oharsoaldeko ikasleguna ba, egin moduete lanu bata honetan. Bai, lanu batean engi dute oharsoaldeko ikasleguna bertzunen eta bueno, hor beti bezala horralak egunetan gertatzen den bezala, ba bi bi oinor etengo egunak batetik bena, eta, behar, festa, festa, eh, batuko direlako eta behar, dituzten kezkan, kezken eta naien inguruan bilduko direlako eta bueno, or, eta ba la e, beste beste Marko baten alde lan egiten ari dira e, eskolduko e, ikasleak euskalarri guztian bezala noski eta bueno orain burrizketan eta bestelako besterako gabe zin garen gaudenean ba, bueno, Marko berri horretarako urratsak ematen ibano en argantziondieman diote gohazoleko e, e, ikasleak Uhum. eta ioten mintegia ingo dute baitaren larunbata honetan? Baiarada, larunbata honetan unpozorretango gartzen dira izan ere ioten mintegien goetelako larunbatean mintegiako izian zer ingo dute eta bueno, eh, biztelako ekiminakien goituzte ere harrian zer bizkate hori hartun goetan tradizioa den, ioten eh, inkuruan Mm -hmm. Bueno, eta oi hartzun, e, utzi eta horretara goaz, e, bueno, egitasmo bat aurkeztuko e, dute, ezta? Baioola, artiola gaitasmoa aurkeztuko uh -huh. dute besteegunean, eh Donostian. Artiola gaitasmoa eh bueno, maiatzaren hasieran egiten den eskulanitza sozialekin lotuta dago izan ere perteko antolatzaileek irentzakin zu zen. Da bueno, gola ezkin partekatu du eh ausarketa hau, ba dute, ba bueno, e, bai, arrekastatxua dela, e, artizautza azoka hori bai aldeberian urtean zer jamais pinitzen badu la azoka horrek hau eh? da e, azokak jauten duen e, asteburu hori o lau pa 5 egun ba, oiek, ba baina, direla, eta, bueno moz eta urtean zehar artizautaren gainiko dinamika batamia hartzeko gaitasmo ba da, e, artiola ostegunen ara aurkituko dute drostian eta beira artistikoaren lehenengo jardunaldiak itxenai dira ez bai bai gara da bueno arte arka dugu errentari horreta nagusi baste honetan Behera artistikoaren leheno jardu nolalek egiten adilera, arren terdian. E, Hei behar e, artistak ba, mota guztietako beherateak ba, egiten adil dira, eta horiek guztiak aztearen bukaeran jarriko dituzte e, ikuskai e, merkatu zarren. Orduan, e, ikuskai jarteazkain, ba, era erabiliko dituzte ba, kristalera horiek, edo beherate horiek, eta, bueno, errekoen matxekoetan jarriko dituzte beherate horiek guztiak. Mm -hmm. Eta badiludi, Urko, e, pasaiko futbol taldia, hirugarren mailara igotzekotan e, dela, eta bingo gatik, aspaldiko partez, oar talde bat edukiko genuke irugarren maila horretan, ez da? Baila da, bintzat, irugarren maila ikotzeko lehenengo borratxa e, pasaia futbol taldeak. Azte buruan bita bortxonka direzuen gaztizko san martin taldea eta bueno, lehenengo borratxa bestelik ez da izan, ze bueno, iru talde den arteko ba, liraskabat egiten arez ditelako gipuzkako bigarren izan zen pasaia e, azte buruan tan arabako Arabako regional horozko maiako bigarrenaren kontra jokatu du, bitabutsi iratzi du, lehen esan bizela, eta e, atorrenazte gurean bizkaiko bigarrenaren kontra jokatuko du. E, Partioa ekidaztuz gero, e, pasaiak ia hirugarren mailan jokatuko du. Ia ziurra ez dut, nez eta partida ulseiak irabazi, ba hori da golako hirugarren B mailatik hirugarren mailara diren taldeen arabera. Eh, bueno, horrek esan nahi dut, nez ta zelaian, irabazi, ba bueno, eh ikusi beharko delako pasaia hirugarren mailara jigoren edo ez. Bueno, eta prest taldea aurkeztu dute pasai donibaren euskalarari demateko. emateko. da, euskararen delaeko taldea da prest. Donibanen eh, sortu dute eta ein zuzen heren larun batetan aurkeztu egin zuten. Eh esaten dute, ba bueno, Donibanen jendaskoek heldakila eh, eta ali berean ba bueno, euskera, baina eh, euskalararen erabilera eh, ruta dela, ruta dela eta bueno, horren kontra borrokaa iteko sortu da presta taldean Doníbanen. Bertan eh, askotaliko herritarren daude la jardinerazute taldekoek, eh, hainbat eh, jatorritakoak eta bueno, euskararen alde lanean tinko asteko helburua dute eta bueno, arguzpenalaren utametan engizuten eta bueno lanerak oñarrian berri matuten, larun baten bertan engizuten ekitaldean. Mm -hmm. Bueno, eta lezon eh, badirudi lezon eh, polemika piztuko duen beste gai bat pasaden astean Tabernan orutegiliz hitze egin genun eta badirudi eh, polemika piztuko duen beste gai bat aztertuko dutela udalbatzarrean edo aztertu dutela ohean udalbatzarrean eta gazten lokaren ordenantza era da, e, bueno, jodan ez da intzitun hori, eta barten gainiko hauzi horretaz, noraintezu dugu, ba, bueno, txarranzak eta ustelakoak arauzeko ordenantza e, sortu dutelako lezun, eta beren ba, bueno, engazten lokalen gainiko ordenantza izango e, dugu izpide. Bueno, eh edo ba bueno, en Gaztelukal hoiek nolaita erautzeko, ba bueno, e, oinarriak e, jarrituzte lezon eta udalbatzarren onartu egin zituzten eh Jonarasteko udalbatzarrean, eh bueno, e, lokaleko erabiltzaileekin ahostutako neurriak dira einbatean, eta bueno, horrekin e, ba nolabide polémica sortu ba zakatera, ba esaintzeko ba ahostutako neurriak direla lezon abian jarrituztenak eta lokaleko gazteekin hitzak e, hitze direla. Orduan ba bueno, ikusorko aurrerantzean lokal hoien jabeko, lo, lokal erabiltzaileek ordenantza hori duten, la segunda en la Eta, azkenik Imanol Artola Oroi taldeak izena emateko aukerak zabalik darrai. Baia da torren asteburuan ingute Imanol Artola Oroi taldia gutala orduko fudito txapleketa da eta bueno, eh, aturaren astun ingute, esan bezala, ilaren batetik hamarrara, eh. 8 arte emanditeke izena, 8 arte emanditeke izena eta 8an berdan ba, bueno, talne arteko norga dira, e... Izena emateko aukera, eh, dinero ekarte parte hartu nagutenek eta bueno, Zerahor, eta aukera duen ikan zabalik dago, ostira garte. <güls> bueno, eta amaitzeko, arpietzeko aukera ez da? Baila da, arpietzeko modulik zuzunera horrexena telefonoz da, gureko telefonera, batzi 0 2 0 bat <güls> <güls> Ba, urko etxe beste, oarzo bidasoko itzako zuzunaria mil asker beste, astebetez gurean izartegatik, izan hando eta hurrengor arte. Da, emi askartu <güls>